Через тиждень син приїхав хворого провідать, саме в час, коли старому подали обідать. Як велося, помаленький випили гіркої. Добре жити, мовив батько, в панському покої. Доглядають і купають, як малу дитину. Я пишаюся тобою, дорогий мій сину. Син радіє. Справді, батько, все тут підходяще. А проте при комунізмі будем жити краще». Так-то так, старий зітхає, це, звичайно, ясно. Безумовно, в комунізмі буде всім прекрасно. Тільки житиме людина, краще там не кожна. Так, як ти живеш, синочку, краще вже не можна. Пасажири Він мегелить сало з хлібом, А рядком вона, з паляничкою пухкою, курочку в Він наївся і скривився. Отаке-то, брат, мисль це а хтось рубає молодих курчат. «Що ж рівнять, ми люди бідні!» – мовила вона. «Не усяк собі купити, може, кабана!» Мартинова медицина Якось лікар у трамваї запитав Мартина, «Чи поправилась хоч трохи ваша половина? Знаю я, печінка в неї зовсім не кудишня». А Мартин, «Тепер у мене жіночка як вишня». Медицина прогресує Гаві ми не ловим Нині можна нездорове замінить здоровим Ні, печінку не заміниш Непроста це штука, каже лікар Ще до цього не дійшла наука А Мартин Ніхто й не думав замінять печінку Нині дешево і просто замінить всю жінку Прищ Хворий стогне Позавчора я заснув на сіні, а тепер нога у мене, аж пече в коліні. Прищ схопився під коліном, і тому боюся, як запалення почнеться, без ноги лишуся. Лікар довго обдивлявся, кожну жилку лапав, молоточком невеличким по коліну ляпав. Вимив руки. В лікарів це звичай професійний. Ну так ось, за ногу вашу, каже, я спокійний. Жахева моя, ваша надарма малює. Прищ мене сказати правду зовсім не хвилює. Горий сумно посміхнувся, зрозуміле діло. І мене б не хвилювало, якби вам боліло. Старість, дід говорить, Кепсько чую, був в ушах мов вата. Лікар знизує плечима, старість винувата. А ночами спина ниє, єй же єй, домлось. Від старості, каже лікар, болять у вас кості. Дід говорить, та й ходити вже не маю змоги. Від старості, каже лікар, болять у вас ноги. Так болить же в мене права, а ліва здорова. Від старості, від старості, що це за розмова? Дід розсердився і пальцем крутить біля лоба. Від старості, каже лікар, і в лобі хвороба. Дарунок Лікар бабі зуби вставив. Баба рада вже така. Ось візьміть собі гостинця. Тягне півня із мішка. Півень сильний, здоровенний, як підскочить та у крик, та як дасть грудьми ушибку, впав на вулицю і зник. Лікар з місця підхопився, тре долонями лице. Завдали такої шкоди, ви заплатите за це. Перестань, говорить баба, «І погрожувати не смій. Я його подарувала. Шибку вибив півень твій. Недовірливий хома. Зайшов хома за воською до аптеки рано. Тихо стука у віконце. У вас є банани?» Чорноука молодичка брівками моргає. «Ви жартуєте, шановний, тут їх не буває». Прийшов Хома за Войською наступного ранку. «А сьогодні є банани у вас, громадянко?» Молодицька ж руками вдарила об поле. Це ж аптека, тут бананів не бува ніколи!» В день наступний молодичка гостя вже чекає і вифішує об'яву «Бананів немає!» Прийшов Хома, над віконцем ту об'яву бачить. «Мене, каже, не обдуриш, були таки значить!» Вічний двигун. Лікарі пішли химерні в нинішні часи. Той лікує тільки уші,